Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni. În următoarele 30 de minute, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom avea bucuria să purtăm de grijă sufletelor noastre, duhurilor noastre și trupurilor noastre în același timp, întregii noastre ființe, hrănindu-ne cu cuvântul sfânt lui Dumnezeu, Făcătorul nostru, Făcătorul tuturor lucrurilor, a celor care se văd și care nu se văd. Arătându-și grija pe care o poartă față de sufletele noastre, Domnul Dumnezeu a rânduit să inspire pe prea credinciosul Său slujitor, preotul Niculiță, să alcătuiască un mânânânchi de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lucrarea aceasta, fiind apoi preluată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, a fost făcută disponibilă, accesibilă difuzării pe calea undelor de radio, fiind grupată în lecțiunea câte 30 de minute lungime fiecare. Lecțiunea de zi C060 va debuta cu prilejul citirii unei meditații pe marginea versetului 7 a capitolului 9 a 1 epistole a lui Pavel către Corinteni. Înainte de aceasta însă, haideți să vă citesc și dumneavoastră ceva cu privire la tunsul oilor. E adevărat, eu n-am tuns niciodată, n-am avut oaie, dar se spune că atunci când oaia este tunsă, dacă stă liniștită, ca nu-i produce niciun rău, dar dacă se împotrivește sau nu mai tremură, o să fie înțepată. Știți ce? Este foarte bine să învățăm și noi o lecție de aici. Dacă ne supunem voii lui Dumnezeu, Suferințele își vor pierde efectul dureros. Încăpățânarea însă și liniștea noastră ne pricinuiesc de sute de ori mai multă durere decât suferințele în sine. De aici lecția este să ne încredem în Hristos rămânând liniștiți, convinși că voința divină e mult mai bună decât voința noastră și de aceea să ne supunem lui nu siliți, ci din toată inima. Să facem lucrul acesta primind din mâna lui toate cele prin care trecem. Avem un exemplu deosebit de greitor în privința aceasta pe Iov din Vechiul Testament. Dacă citim atenți, o să vedem că chiar și în momentul în care nevasta lui l-a silit să-l blesteme pe Dumnezeu, el a spus ce, nu primim din partea lui Dumnezeu și răul, să primim din partea lui și binele și răul. Și a numit pe femeia sa ca o femeie nebună, așa a spus vorbești, ca o femeie nebună. Deci aceia care nu primesc din mâna lui Dumnezeu, ne referim la credincioși, credincioșii care nu primesc din mâna lui Dumnezeu și binele și răul sunt în categoria celor nebuni, așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât ne vom supune mai mult Domnului Dumnezeu și vom primi din mâna lui pagubele, păi, vorbim iarăși despre Iov, cine se poate pune lângă el când este vorba de câte suferințe și pagube a avut el și totuși în toate el spune așa, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Iar pagubele și suferințele prin care a trecut s-au dovedit a aduce un mare bine, bine pe care pe nicio altă cale nu l-ar fi putut căpăta și anume, spune el la sfârșit, urechea mea a auzit despre tine, dar abia acum te văd și mă scârbesc de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă. Iată deci că toate împrejurările care vin peste copiii lui Dumnezeu în viața lor, au un scop, și anume să-i ajute să-l vadă pe Dumnezeu și să-i ducă în final la adevărata cunoaștere a lui care ne face să ne pocăim în sac și cenușă. Și apropo de pocăință, dacă Iov cu toate laudele pe care le aduce Dumnezeu privind viața lui morală, totuși ajunge să se pocăiască în sac și cenușă și să-i fie scârbă de el, atunci ce am putea zice noi, noi cei care credem că prin fapte bune am putea impresiona pe Dumnezeu, un singur lucru ne trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem aici în viața aceasta și când vom ajunge în adevărata lui lumină, oricât am fi noi de grozavi și de morali, o să vedem atunci că trebuie să ne pocăim, să ne scârbim de noi și să ne pocăim în sac și cenușă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți să învățăm și lecția aceasta, să primim din mâna ta toate lucrurile și bune și rele și suferințe și lucruri bune, orice ar fi și sănătate și boală, să le primim ca din mâna ta și apoi să te lăsăm pe tine să întorci toate acestea spre o mare binecuvântare a noastră și spre laudă la adresa numelui tău. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu această lumină deosebită pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Sufletul meu acum pe Domnul We're the propindu ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 7 al capitolului 9 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, unde apostolul Pavel, apărându-se împotriva iudaizanților care tot timpul erau pe urmele lui și îl prigoneau, aduce unul din argumentele cu care își apără slujba împotriva acuzațiilor lor. Cine merge la război, întreabă Pavel, pe cheltuiala sa.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 Gândul pe care dorește el să-l scoată în evidență prin acest verset îl vom desprinde după ce parcurgem și următoarele 3, 4, 5 versete când la urmă el vine cu încheierea. Haideți acum împreună cu preotul Nicuriță să zăvovim puțin asupra acestui verset cu o meditație din care să căpătăm ceva lumină în măsura în care Dumnezeu are în vedere să ne instruiască pe fiecare. Întrebările puse de Sfântul Apostol Pavel Poartă în ele însele și răspunsul. Orice minte sănătoasă știe răspunsul la fiecare din aceste întrebări și-l acceptă fără nicio împotrivire. Apostolul se socotea într-un război ca unul care sădește o vie și ca unul care paște o turmă. Pentru război trebuie curaj, pentru sădire trebuie trudă, iar pentru a paște o turmă trebuie dragoste. Iar Sfântul Apostol Pavel le avea pe toate acestea. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Sigur, nimeni. Țara care trimite la război pe un ostaș se îngrijește de toate cele necesare, îmbrăcăminte, hrană, arme și condiții de călătorie. În lupta și în lucrarea cea sfântă a lui Dumnezeu, nimeni nu este trimis pe cheltuiala sa, ci primește totul de sus, Viață, putere, înțelepciune, dragoste, arme duhovnicești, îmbrăcăminte duhovnicească, hrană duhovnicească și toate cele cei sunt de trebuință. Cu ceea ce a avut el înainte de a se hotără pentru Domnul, nu poate face față în lupta și lucrarea cea sfântă, ba chiar îl împiedică. De aceea, prima condiție pentru primirea sa în lupta cea duhovnicească este lepădarea tuturor lucrurilor din viața lui cea veche. Întreabă apoi apostolul aici, cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Duhovnicește vorbind... Toți credincioșii Domnului Iisus, adică toate fapturile noi, nu pot trăi decât cu produsul muncilor duhovnicești din via cea duhovnicească și din turma cea duhovnicească la care au fost chemați. Noi, toți cei care suntem credincioși ai Domnului, suntem puși în via Lui ca lucrători. Via Lui este adevărul dragostea, sfințenia și dreptatea. Toată ziua trebuie să lucrăm aici și să ne hrănim cu ceea ce produce via prin munca noastră. Din asta trăim. Oare nu-i natural să fie așa? Suntem chemați iarăși ca păzitori peste turma Domnului care, de asemenea, este alcătuită din adevăr, dragoste, dreptate, evlavie, sfințenie și toate celelalte daruri sfinte. Să veghem deci cu grijă tot timpul peste această dumnezeiască turmă și să ne hrănim din laptele ei binecuvântat. Numai așa putem trăi duhovnicește, altfel pierim. Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Cea mai cunoscută latură a adevărului din versetul acesta este aceea care arată viața trupească a lucrătorului lui Dumnezeu și anume că el trebuie să trăiască din locul unde muncește. Și e normal să fie așa. Cine face parte altora din bunurile duhovnicești are dreptul să i se facă și lui parte din bunurile lor trupești. Sfântul Apostol Pavel, așa cum s-a arătat și în meditațiile mai dinainte, a renunțat însă la acest drept de dragul Domnului Isus și al lucrării sale. Domnul a făcut în așa fel ca slujitorului să nu ducă lipsă de nimic chiar dacă el de dragul lucrării Domnului Așa cum ne este arătat în alte locuri Se îndelednicea cu Făcutul de corturi Da Apostolul Pavel, peste zi lucra la facerea corturilor, deci cu mâinile lui lucra o meserie și seara vestea Evanghelia. Deși ar fi avut dreptul să fie hrănit de alții cu cele trupești, a renunțat la dreptul acesta pentru ca numele Domnului Isus să poate fi vestit fără niciun obstacol, fără ca unii să zică, păi da, îi convine să vorbească pentru că, uite, alții îl țin. Nu! Pavel a lucrat pentru nevoile lui trupești în timp ce se ocupa și de lucrarea duhovnicească a lui Dumnezeu. Se povestește că un domnitor oarecare avea un slujitor sărac, dar plin de dragoste și de devotament față de el. Într-o zi, slujitorul, ca să facă o bucurie stăpânului, i-a dus un fruct ales din grădina sa pe care o muncea cu râvnă. Domnitorul, foarte mișcat de dragostea și a slujitorului, a luat fructul și i-a dăruit în schimb o mare sumă de bani. Un sfetnic bogat al domnitorului, văzând lucrul acesta, s-a gândit la o afacere, să facă și el un cadou domnitorului ca să primească în schimb mulți bani. Zis și făcut, a cumpărat un cal frumos și l-a adus domnitorului ca dar. Domnitorul însă... Cunoscând planul Sfetnicului bogat, a luat darul, dar nu i-a zis nici măcar mulțumesc. El nu avea nevoie de fapt de dar, ci de dragostea neprefăcută din partea Sfednicului. Nefiind însă dragoste în darul făcut, n-avea de ce să-l răsplătească. Un adevăr vrem să subliniem aici. Tot ceea ce se face din dragoste smerită pentru Dumnezeu, și fără gândul unei răsplătiri, va fi răsplătit, însutit și înmiit din partea lui Dumnezeu. Dragostea nu rămâne datoare dragostei. Dar tot ce se face pentru Hristos cu gândul egoist și de dragul unei răsplăți, nu va primi nici o răsplată din partea lui. La Matei 7,23 găsim scris, niciodată nu v-am cunoscut, și lucrul acesta va spune Domnul Iisus acelor oameni care au lucrat pe ogorul său dintr-o stare de fără de lege cum este menționat acolo la Matei 7. În versetul următor, la versetul 8 din 1 Corinteni 9, Apostolul Pavel continuă ideea cu alte două întrebări. Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și legea? Dragii mei, Adevărul este al lui Dumnezeu, oricine l-ar rosti și din orice parte ar veni. Se poate întâmpla ca un om necredincios, ba chiar un vrăjmaș al lui Hristos, să rostească la un moment dat un adevăr spiritual, poate fără să-și dea seama, cum avem în cazul lui Caiafa în Ioan 11, versetele 49 până la 51. Acest adevăr trebuie primit, fără reține, din partea fiilor adevărului. Cine este născut din adevăr, iubește adevărul și îl primește de la oricine ar veni, fie că este spus de laici, adică în felul oamenilor, fie că este spus de o religie sau de oamenii unei religii, ce deci este vorba de lege, adevărul este dumnezeesc și trebuie primit așa cum este un proverb tibetan spune, primește adevărul chiar dacă ți-l ar spune un dușman, respinge minciuna chiar dacă ți-o spune mama ta iubită. Pavel întreabă ce deci aici, lucrurile acestea le spun în felul oamenilor? Nu le spune chiar și legea? Întrebările marelui apostol Pavel au drept scop. Trezirea cititorilor spre a înțelege adevărul lui Dumnezeu, adevăr care luminează, apără și fericește viața. Mântuirea nu poate fi în afara adevărului. Adevărul dă adevărata eliberare omului, cum este scris la Ioan 8, cu 32, și numai un om liber este și poate fi fericit. Mai bine sărat! adevărul, decât bogat și fără adevăr. Pentru că cine are adevărul, acela are viața. Dacă adevărul trebuie primit de la oricine, cu cât mai mult trebuie primit atunci când el vine direct de la Dumnezeu prin cuvântul său scris. Să nu ne împotrivim adevărului de frica sau rușinea oamenilor, căci, Cine se împotrivește adevărului, se împotrivește vieții și propriei lui fericiri. În versetul 9 de la 1 Corinteni 9, Pavel continuă cu aceste cuvinte. Într-adevăr, în legea lui Moise este scris, Să nu legi gura boului care trăieră greul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Dragi ascultătorii, Sfânta Scriptură trebuie citită în lumina curăției și dintr-o stare liberă, fără gânduri dinainte formate, pentru ca să putem deosebi în ea glasul adevărului. Nu litera ei, ci spiritul ei este adevărul și acest adevăr mântuie pe om și îl face după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să nu citim niciodată cartea lui Dumnezeu fără rugăciune și fără o pregătire lăuntrică dacă vrem să pricepem adevărul de dincolo de vălul literei. Pavel întreabă aici, pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Să știți, numai Duhul lui Dumnezeu ne dă lumină, ca să putem înțelege totdeauna pe cine are în vedere cele scrise în Cartea Sfântă. Cine rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt va înțelege adevărul. Apoi Pavel vine și aduce versetul din Vechiul Testament să nu legi gura boului care trăieră greul și întreabă pe boi îi are Dumnezeu în vedere aici? Răspunsul la întrebarea aceasta îl dă Sfântul Apostol Pavel, spunând că e vorba de lucrătorii Domnului, așa cum vom vedea în versetele viitoare. Ei, lucrătorii Domnului, care sunt în aria Domnului și trăiere grâul Domnului, au dreptul să mănânce din cele ce sunt pe arie. Ne întrebăm însă, toți cei care se dau drept lucrători în Area Domnului, toți trăieră grâul din care se face pâinea vieții duhovnicești? O nu, ci numai cei care trăiește greul adevărului au drept să mănânce din acest greu. Se cunosc cei care trăiește greul dumnezeiesc și cei care trăiește altceva. Greul lui Dumnezeu dă totdeauna viață duhovnicească acelora care se hrănesc cu el. Cine se hrănește cu adevărul devine și el însuși adevăr. Frații mei, dacă suntem lucrătorii lui Dumnezeu și adevărul e că orice creștin adevărat este un lucrător al lui Dumnezeu, atunci să avem grijă ce trăierăm și cum trăierăm. Diavolul stă la pândă, el vrea să arunce sub picioarele noastre pălămida lui ca să o trăierăm pe aceasta. Dacă avem ochii duhovnicești deschiși și dacă stăm necurmat, sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu vom trăi niciodată ceva străin de greul lui Dumnezeu. Rodul muncii noastre va fi totdeauna binecuvântat și nu numai noi ne vom hrăni din el, ci se vor hrăni mulți și vor primi chipul lui Dumnezeu pe fețele lor. În versetul următor la versetul 10 din 1 Corinteni 9, apostolul Pavel după ce a pus întrebările din versetul precedent 9, no, aici răspunde. Sau vorbește Dumnezeu din adins pentru noi? Da, pentru noi a scris el astfel, căci cine are trebuie să are cu nădejde și cine trăieră grâul trebuie să-l trăiere cu nădejdea că va avea parte de el. Dragii mei, tot ce este scris în Sfânta Scriptură este scris pentru noi, cei răscumpărați, și pentru toți oamenii care vor să primească, prin credință, răscumpărarea adusă de Domnul Isus. Da, spune Pavel aici, pentru noi a fost scris astfel. Nu pentru îngeri sau pentru alte ființe cerești, ci pentru noi a fost scris cuvântul lui Dumnezeu ca prin el să ajungem la adevăr și prin adevăr la viața veșnică fericită. Cine citește Scriptura ca pentru sine, va avea folos din ea și va fi binecuvântat de Dumnezeu în toate privințele. Cine o citește cu alt gând, sau pentru alții, nu va ajunge niciodată la adevăr și va fi în afara binecuvântărilor dumnezeiești. Cine ară, trebuie să are cu nădejde și cine trăieră greul trebuie să-l trăiere cu nădejdea de a avea parte de el. Toată munca făcută fără nădejde este sortită eșecului, este goană după vânt a dă curaj în luptă și tărie în lucrare. Orice credincios al Domnului Isus, oricât ar fi de mic și de neînsemnat, are de împlinit o lucrare pe marele ogor al Evangheliei Mântuirii. Nimeni nu e fără slujbă din cei răscumpărați și lucrarea pe care o are unul de făcut nu poate face celălalt. Într-o măsură oarecare, fiecare credincios fiecare lucrător pe ogorul Domnului este unic în felul său și trebuie să-și facă lucrarea cu toată inima, cu toată înțelepciunea și cu o nădejde neclintită în rodul care va urma. Cine ară, spune cuvântul aici, trebuie să are cu nădejde și cine trăiere greul trebuie să-l trăiere cu nădejdea că va avea parte de el. Să ostenim în lucrarea Domnului, să desțelenim noi inimii cu plugul cuvântului lui Dumnezeu, să aruncăm sămânța binecuvântată a mântuirii cu nădejde și vom vedea negreșit rodul unei vieți noi în Hristos, atât în noi cât și în alții. Lucrăm cu adevărat în alții când lucrăm mai întâi în noi sau, mai bine zis, când ne lăsăm în mâna Domnului pe noi înșine, ca să ne lucreze El pe noi. Așa cum am amintit și cu alte prilejuri, tot ceea ce a câștigat Domnul Isus pentru noi la cruce, trebuie să fie lucrat în noi, deci cele pregătite de El pentru noi, trebuie ca noi astăzi, prin directa călăuzire și nemijlocirea Duhului Sfânt, să le lucrăm în noi. Trebuie ca noi înșine să ne ducem mântuirea până la capăt, așa cum ne spune Apostolul Pavel. Aceasta este lecția de bază, pentru că numai în măsura în care Dumnezeu a lucrat mântuirea Lui în noi, poate să o lucreze și prin noi, în cei de lângă noi. Să trăiem deci cu atenție greul atât în area vieții noastre cât și în area vieții altora, pentru ca să nu mai rămână pleavă deloc. Numai greul curat dă o pâine bună și gustoasă. În fiecare zi trebuie să avem în mâinile credinței lopata cercetării de sine cu care să dăm la o parte orice pleavă care acopere greul adevărului. Suntem chemați să fim o pâine curată pentru toți flămânzii cu care venim în legătură, și aceasta trebuie să o facem având în vedere și foarte multă, plătim foarte multă atenție propriei noastre vieți. Căci, așa cum s-a spus, repetăm, nu putem duce pe nimeni mai departe decât locul în care ne aflăm noi, nu putem da altora ceea ce nu avem noi mai întâi, nu le putem vorbi despre lucruri pe care noi înșine mai întâi nu le cunoaștem și nu le putem împărți ceea ce nu dobândim noi mai întâi. Iată cu adevărat un prilej foarte serios de cercetare pentru noi toți aceia care ne numim credincioși, indiferent de ce Denominațiune ne place să spunem că aparținem, indiferent ce convingeri religioase ne place să spunem că avem, dacă ne numim credincioși urmașai lui Hristos, trebuie neapărat să ne verificăm față de aceste îndemnuri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Să vedem, am dat noi voie lui Dumnezeu în viața noastră să lucreze Sfințenia pe care ne-a pregătit-o în Domnul Isus Hristos? Am dat noi voie lui Dumnezeu să producă în viața noastră tot ceea ce ne-a câștigat la cruce și anume moartea omului nostru vechi, adică nimic din cele ce sunt din noi, ce, ce emană din firea noastră veche să nu mai fie prezent în viața și în trăirea noastră. Pentru că numai în măsura în care omul nostru vechi este dat la moarte de către noi, prin Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, numai în măsura aceea poate să trăiască omul cel nou, născut din Dumnezeu, în Duhul nostru, prin miracolul nașterii din nou. Iată de ce este covârșitor de important să dăm atenție lucrării lui Dumnezeu mai întâi în noi și apoi de aici încolo să dăm atenție lucrării lui Dumnezeu și prin noi. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C060 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca aceste gânduri minunate să lucreze adânc în viețile noastre, să facă din noi lucrători cât mai destoinici în lucrarea lui Dumnezeu, lăsându-l pe Dumnezeu să ne sfințească tot mai deplin pentru El, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin! Dumnezeu cântați la fântul lui Iacov. La cântați la bucuros. Cântați o cântare așa cum i-a vrut, din alfa cea plăcută, din toba cea Sunați lui din la lună nou în la luna, prină-n ziua doritei sărbători, Că aceasta este o lege în veac lui Israel, Poruncă de la domnul lui Iacov de la el. e asta lui Iosif atunci când împotriva Egiptului Porni Atunci au a un glas pe ce Un glas pe care îl noi nu l-am cunoscut. I-am descăcat povara a umarului și mâinile coșul cel greu azi nu-l mai țin Când m-ai strigat și-n dată vreau scăpat La apele merima atunci te-am încercat